أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولا استغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه لهم فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعده قرن دريم تقن فتم الله تقن Të madhërëshëm Salavatët mi Muhammedin Salallahu alihi wasallem Bi shoktët wa i dhe ata që pasen në të mirë Derin ditën e gjëkimit Allahu në gjëllu ala e lusim që Allahu të nëjep Koptim në bifejnë e ti Allahu subhanu të ala të në mërë shpirtin Duk e qenë razi I knaqë për neve Në të flasim vë lazër Për njëtër e meseleve Më të rënsishme të fes Allahu subhanu të ala Dosat dersë drejtani që kemi mbajt janë zinxhir i temave të akidës kemi arritë të meselja e imanit çështja e imanit çështja e besimit si e tillë është prej meseleve e cila ka qenë meselja e parë në të cilën mesela është për çka ummeti i Muhamedit aleyhi salatu vesselam do të çorja e parë në ummet ka ndodhur në kët mesele në meselen e imanit quhet mesele e imanit apo sikur që e thon Ibn Timie rahmehullahu taala masaelu alasmai walahkam masailat e termeve dhe dispozitave në fen e Allahut subhanahu taala muhamed sallallahu alaihi wasallam وقاش في مسالة ايمان الصحابه Shokve të vetë vet. Leqë ju e ka shpjegu të lezër Edhe i ka edukue Edhe e kanë shijue atmosferën e imanit E kanë shijue Shokë të Muhamedi sërallahu aleyhu sëllem Atmosferën e imanit Nga sa jo shijot Jetohet, përjetohet Madhja dhe kanë vdek Për këtë qështje që është Dhe më thonë një element Kriesor në jetën e besimtarit Kanë vdek Shokë të Muhamedi sërallahu aleyhu sëllem Në rrugën e imalë Në rrugën e besimit Në kohën e muamegër e samë vëzër Njerëzit jënda Në tre grupe Si ku që në nda në surtu E në bekara njerëzit Në tre grupe Ka pas Muminon Imanli Besimtar Që kënë besu Allahun Subhanehu e ta'la sincerisht Prej mrej nda edhe jashtë ka pas kufar, mushrik, jobesimtar, politeist, të cilëti kënë bax shirkë Allahut, subhanahu wa ta'ala, dhe haptas e kënë bax këtë qështje, dhe në Medine, ka pas grupi të rejtë, ka qenë munafika. Grupi të rejtë, ka qenë munafika dhe, përmendëm se surat u al-Bekara, nej detalizon këtë qështje të në të regonë më njërë qartë, dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala në Kurën, Shumë ka folë për qështjën e mënafikve Shumë ka folë për qështjën e dyftirësave Dhe kjo meselë një ashtu ka të boje me meselët e imanit dhe pas shërimit të meselëve të imanit Do të vazhdoj me shërimin e meselëve të një fakut Do të vazhdoj me shpjegimin e meselëve të një fakut A ka pas Në mesin e muslimanve në kohën e Muhammed A.S. njerëzi Njerëzit të cilët kanë posedu Një fak Po, Madi mesele, saču, ka pas Madhja Allahu subhana vëtare A që ka dhërën Sikse e mesele Sa që ka foli dhe për një grup tjetër Të njerëzit të cilët Nuk jenë munafika Nuk jenë munafika Por ndikoën prej munafikave Kë Allahu Jellalej Përmenja të tha O minkum se ma une lehum Dhe ka prej juve nga mesi juve se me unë e lehum që i ndëgjojnë ata të tjertë që i ndëgjojnë ata të tjertë kanë një besimtartë i ndëgjojnë një besimtartë dhe kanë kontakt apo i ndëgjojnë edhe vetë munafikat të një dhezër kjo meselë është të jetë në rëndësi të njëftohet besimtari me meselët e imalit nuk është kushtë lëzër, të vazër të i ma shment definicionet por është kushtë kriot atmosferë në zemrën e besimtarit është kusht që kush të kriot atmosferë në zemrën tonë në rrethin tonë, në familjet tona dhe në shëshrin tonë në gjamiat tona, atmosferë e imanit atmosferë e besimit qëka është a, a iman? Se lefi, djetartë parë gjithatë e parë e muslimanve e kanë definu imanin e imanu, kaullun u amel imani është fjalë edhe vepër Mi po si rezultat i qka i të vëzër e kanë definu kështu. E kanë definu kështu si rezultat i asaj se disa prej njerëzve në kohën e Selefit, që qurën mërgjie dhe egzistojnë edhe në kohën e sotit, kanë ardhë me disa prej shenjave të veta, simptomeve që i kënë pas. Thotë si fjallitë thori, shenja që në dalon neve me mërgjiet, është ajo se ata mendojnë se një fa ku nuk egzistojnë në më në kohën e mërgjiet, në kohën e sëqme në i faku nuk eksiston në kohën e sëqme dyftyrsia dhe Tha kanë thanë për fjalë të Allahu që kanë zbrit për munafikat dhe shenja që i ka përfol Muhammedi a.s. për munafikat i dha hadethe këdhebe kër të fol, ren i wajda, waada, akhlefe kër të premë tonë, nuk e ma premë timin kër të i pëtë një emanet nuk e ma atë emanet, nuk e qënë në ven dhe kështë me ratë për shenjëve kanë e kohës e selefit i pari ka qenë Hamed ibn Jebi Soleimani dhe tjertë mrapa kanë thanë këta kanë vëlejt për njerëzit të cilët kanë qenë në kone Muhammed e lësëlam për të cilët Muhammed e sëllëlam nga ka të regunë hadithës e ata i kanë këto silësi dhe këto silësi dhe këto silësi dhe kanë baruki e qështje e tash mere me mendë lësër së kur mu pasos qështja e islamit të kësahab realitetisht i këndët lësër Rarititi është i kondrët se na du të njoftohemi pa tjetër me këto mesele në vijim Sepse në kohën e sahavëve të Muhammedit, sër Allahu a.s. nuk ka pas nevojë dhe që ka shumë sëqarime Sepsa ato kan e kanë pas atmosferën E kanë jetu imanin, ata kanë qenë vetë imani Ata kanë qenë vetë imani Ata kanë qenë vetë besimi Ata kanë qenë vetë ato njerëzë të cilët natën kanë qajtë, kanë dënesë Natën kanë lezu kuranë Natën kanë vëllua ta njerëzë I është në dëgju zoni si kur zoni i vletave Imanë kanë pasë atë njerëzë Madi atë e kanë krijuat ga dishmëri për t'jo përgjith Urdhavet Allahu Gjellala, kjo është imani Imani është ga dishmëria e njeri Që t'i përgjithit urdhavet Allahu Subhanu Vëtala në momentin e duhur Në kohën e duhur, në vendin e duhur Në të ndalët njeri nga Ndaleset Allahu Subhanu Vëtala Kur Allahu e sëpravon, kjo është Kjo është imani. Dhe kjo ka qenë përftërimi i sahave dhe gjënatës e parë të musliman dhe për imani. Por kanë ardhë njerëzi që quenë dukala të futur. Njerëzi emergent. Kanë ardhë në, në islam. Pas disa gjënatëve. Pas disa viteve. Kanë ardhë njerëzi dukala të futur në islam. Me qëllime të prishës e islamit dërisa na kemi nevoj sot të definojmë të mesele dhe pak ndëgjojmë vëdhezër njerëzi apo gjëlar apo ligerata që i definojnë mesele të imonit që ka kalu një kohë e gjatë në ometin islam nuk janë fol të mesele madje janë garibe janë të huja në mesin e muslimanve këto mesele a janë mesele kyqe janë mesele të rendit të parë dërës parë sepse kanë të bëjnë me mesele që janë të kësaj botë të vlazër dhe me mesele të botë të setar që jeshtë edhe me më mëllënësi mesele imonit Ka të boje me jetën tonë të për ditë shmesat Dhe ka të boje edhe më Që është ma rëndësishme Me jetën tonë pas vdekjes Ajo është edhe më më rëndësi Nësi i beson Allahu subhenutar Nësi i beson Ki iman Në Allahu në gjellë Nëse kryon qatë atmosferë Të manësiduot në zëmëran të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në të bëshë praj njerëzme që Muammadi sallallahu alaihe wasallam kapas dhëshir takot që ku që që halon kësh hapas dhëshir my takor vë dhëzër tërmi kuj shënë atë vë dhëzër kuj shënë vë dhëzër tërp ega mere sallallahu alaihe wasallam janë qëto besimtar që i besojnë Muammadi sallallahu alaihe wasallam edhe pa Allah në bëkri tira Muammadi sallallahu alaihe wasallam të që dhëzër që nëndë gjuhë urë dhatë tëti, Edhe do më të mëkon me ata sallallahu alaihi wasallam. Ata shërin me këto, ata le të formojm çat atmosferë të imanit në zemrën tonë. Çat atmosferë të imanit në zemrën tonë. Këto janë kënda të vëllazë. Ajo që neve na sulmon, e zej Sulmon tërësi muslimanë. E zej ostimjet në dorën e jo besimtarëve, në veçanti në dorën e një grupi të të të vogël të jo besimtarëve që janë ajo maja e shejtanit si lufton muslimanti është një fak. Vegla, vegla e shejtonit për të për prishjen e muslimanit është një fak. Diftirsia. Çka është diftirsia? Diftirsia është ajo gjendje, ajo gjendje e njeriu kur ai ka dallim, ka dallim në personalitetin e vet, në atmosferën e zebrës vet, në bindjen e vet, në gatishmërinë e zbatimit të urdhrave të Allahut dhe largimet nga ndalesat e Allahut xhela ala është ajo gjendje që ka dallim mes asaj kur është në publik para njerëzve dhe kur është vetë kjo është imani kombinacioni i imanit është ihsan bamirësia më ka qenë një bamirsë kombinacioni i imanit është lazer kur asnjëmi prej njerëzve nuk të çeh e ti e din se Allahu të çet dhe lewala ne shkon të zbaton një urdh të Allahut xhela ala Çka e ka bëu vllazër Abu Bekrir? Çka e ka shtyë Abu Bekrir? Me shkuë në shtëpinë e As-Sajlake, e cila ka qenë e verbë. Dhe nuk ka mujt më bëu as ushqim. Es mund të kaqen. Nuk ka mujt më pastru. Ka qenë xhalifi muslimanëve. Çka e ka bëu Abu Bekrir? Me shkuën në shtëpinë e As-Sajmi andrej ushqimin, më pasu tëshat. Duke qenë krijetar i muslimanëve. Duke qenë krijetar, komandant suprem i muslimanëve, Abu Bekr As-Siddiq radiuallan imani vllazër. Qëka e ka bo e Bubekrin Me pyth pe Amerin sër Allahu A ka me pas dikush pre njerëzve që ka me hinga Gjitha ty të dyrë të gjenetit Ka tham pa Shpresoj të Allahu që ti eshte ti Pre atyre, imani Qëka e ka bo e Bubekrin Vendos kamo në rëmën i khattabin Frigot për devet e muslimanve në rrugët E kufës Mërzhigodet në jether, imani Qëka e bo një damkat në trup A më rëmën i khattabit Dha i nuk flinë të gjaknatës, imani Ka i boni sahabet Se a gjib një rebion Dhe t'jertë në luftën e uhudit Që t'hec 7-9 veta uji Që t'hec 7-9 veta uji Pas e t'vdesin gjith ata njerëzi Gjith ata njerëzi t'vdesin Dhe mos pin prej ujit Dhe njerim se njerim mos e ka nevoj Mos qumë ti ka nevoj T'pin ujt gjithë momente dhe kër është i plegosër Kër i delë gjaku I boni Kesh e atmosfere madhe që ka qenë t'a t'a njerëz vlasër لوسم الله جل الله تنهيب الله تنhep diçka prasa ra jasaj atmosferë në zëmat e muslimanëve ti tilid Allahu xhelalu muslimanët mes vete nga sa këtë shpirt që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala to mend di çik kemina janë sikur ushtrit janë sikur njerëz në ushtri mata arafa منها i atelf atati kan jashmorin ushtri çinuk nifën mes vete afrohet po mata nakera منها i qhtalef Dhe ata njerëzit të cilët nuk kanë gëjshmëri Nuk kanë tipare Nuk kanë atmosferë të njëtë I khtëlef Përqahën Nëndahën Largohën Si kur që jenë largu këvarijët Të partë prej sahave të pejamerit Sallallahu arihi vësallam Thotë që e këllë islamin në të imi rahimullah Meselja e parë Në të cilën janë përqahë umet i islam është meselja e imanit Meselja e këvarijëve Këvarijët Kë grupë shokve të Muhamedit sallallahu alejhi dhe jani da prej muslimanve dhe i ka shpalltë kafira muslimant më lart. Kjo është meselja e parë në të cilën meselja janë për çka Ummeti Islami. Para se të na pra kemi ardhmë shpjegoj këtë meselë dhe rëndësinë e kësaj mesele. Nëse rahat kontra të kësaj që në Sulman është kafir normal. Është kafir janë Jafirat, janë jo besimtarë me gjitha darakjatet, me gjitha shtresat e vetë që janë deri në fund. Mirpoh Sikur që i ka thënë Allahu Gjellarë në Koran, inë në lë munafikin e fi dërkin e sferimin e në nërë, munafikat e janë në shtresën e fundit të gjennemi. Do më thonë njërzit matë këqë që jetoj nësi përfaqën e to, kësë janë munafikat, ku shëshin munafikat? Munafik është aji cili e shfaq imanin e fëshe kufrin. Atmosferën e mbrençme të mendjes, shpjetit, zemrës vetë, e ka katastrofë, katranë, të zesë, e ka kundra islam prajësh na shitet musliman na flet gjuhën e muslimanëve na fletë të toritë e muslimanëve shpresë se është musliman falet me muslimant është në xhamia të muslimanëve rrimë musliman. Ka në islame, me musliman madje ndonjëherë ka ndodhur në historinë islame meqen kryetar i muslimanëve meqen zaventi muslimanëve meqen mufti muslimanëve meqen udhëhec si muslimanëve në vende të kryeqe dhe këto janë ajo dora e parë e jo besimtarëve me të cilat i luftojnë islamin dhe muslimat përderi sa nuk i pastojnë muslimat rrath të veta nuk kanë nga munafikat nuk kanë mundësi kur një herë me me përparu sepse që shpermendon fillim dy elemente janë krejësore nja që nga vendosin sendet në nja të ki Allah shvarash ki hirje dhe dalje ki marveshje ki afërsi këtyre njerëzve dhe ata vendosin për tyje me një fak ata vendosin për tyje me një fak me dyftyrësi përndaj nese ka pas munafika në kohën e pejamerit së Allah dhezer, ato kanë qenë të pakt sa që në fond të jetës numri munafikave të cilët i ka rezistruhe hodhejnë fejibni eman dhe sërë ka qenë 17 me gjitha ta qëfar atmosfere ka pas në mendjen e sahab Omar me khatab ndal musliman mafmir Abut Hudhaifa ibn Yaman Abut Hudhaifa ibn Yaman isht mashallah am tregon am ka regjistruar ndoshta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne lista e shtatut monafikave mashallah tregon Hudhaifa ibn Yaman refuzon dashë është njeri i cili quhet amin besnik imam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe te fundit ajo sir sekret dërsa elut shumë e përsërit shumë këtë meselesë i thotë mfon hdhëfi mnieman po t'rregoj vetëm te fundit dhe mos si t'rreko kukurina për njerëz që t'rreku nuk ka problem me benda mesë sultanit xhalife i muslimanëve xhalife i muslimanëve udhëheci i muslimanëve e në komuna ti kosh për njerëz me ardha na thon neve se Omer ibn Khatabi pa frikës e ka pas dhe e, Omer ibn Khatabi asht mharuë ja nuk është mharuë këtu për në Mekë ka pas Kënë marru dhe zërë Për nime e kënë pas Kjo ka qenë gjendja e njerëzve Besimtar të vërtet që kanë pas sukses Edhe në dunja dhe nahirat E dimë se omerë në qatabi ka qenë Për njerëzve kries orët Që kanë zitë suksesin e muslimanve Sa që Muhammadi sallallahu sallam E ka qëj derë të fitnes Dera e Dera e qëra e, e ka pengu Mos suksesin Ka qenë omeri Do, Omeri ka qenë suksesi Pse vë dhe zërë nga se e thot Ibn Ibn Evelike i kumë taku 13 nga shokë të Muhammedis Allahu a.s. 13 jo 1, 2, 3, 13 të gjithë ishin në gjendjen e frigës për i një fakut sa frigohemi nga për i një fakut në realitet sa frigohemi nga për i një fakut kështë një meselit tjetër pra ne du të folim pa tjetër për meselit e imanit për definicionin dhe për qështit të cilat kanë të bëjnë në jetën do në të lezër se meselit e imanit ka Ne me një gjerat e muslimanve Që jemi uvzu pas shumë viteve Që e umet islam kaflet Në gjum A ka pas musliman? Ka pas musliman? Ma di me emër një shumice madhe A ka edhe sot musliman? Sa të dush musliman? Me emër sa të dush Por realiteti është një këtër Sa frigohën musliman sot prej një fakut? Sa frigohën sot haqalart prej një fakut? Sa frigohën një që vinë gjami prej një fakut? Sa që mi vendosin kokatona se ne, na më, na një hapë grupi çfatom. Na i mit garanton me jetë. Na e ke bi përfundou këtë çështë. Kjo me selasos është. Sa? Na e dim, por ti je ti an kokatona. Ke një anketë e vogël, mini anketë. Në mendit tona. Sa? Si pas asaj ve vëre sa e klimonit Nazar. Si pas asaj për dije çakim mendit tona tash? Ekë ve Imanin. Çfarë çike Imani ve çfarë çike suksesi? Përëndaj, në gjëratët e parët e muslimonve, kjo meselë ka në konë meselë e sostë, ato janë frigueshë. Dere sa pas kanë ardhë një grupë, sektë, nuk, nuk, nuk janë sektë, po janë grupacionë, njerëz i ndikumë prej pre filozofëve, apo njerëz i ndikumë nga frigëa që mështë binë në havarijgjizëm, që të havarijgjë si përmenë në të partë, Kanë qenë që kanë refuzur që është e në umetit islam dhe kanë shpalë që afer alibin e vitalibin dhe umetit islam tërsi. Prej frigës e khavaregjve, duke edash me ndrejgjë vetëllën, kanë heksinin koshë mërgjetë. Kanë ardhë një grupë i njerëzve, që që unë mërgjjevë mëzër, edhe të ndikun prej kësaj, ata, ata kanë fanë s'ka o një fakë në umetit islam, nuk ka një fakë e muslimat, një foki ka qenë kone për e hamerit, sallallahu aleyhi wasallam dhe kjo është edhe një levizje, apo një drejtim apo një grupacion edhe më i rëzikshë pandaj, ka thonë nëkha i ju, i cili është bashkohanik me mësusin e buhanifës bashkohanik dhe për një qëtetit njët, për kufës bashkohanik i, i Hammadi i njëbë i Suleimanit ka thonë, le fitnë i rgjai, fitnja i rgjas fitnja e këtëre njerëzve nuk ka muna fika në umet sa të është fit në majke si se fit një e ezerikave se fit një e kabariqve a të nga në të part që kanë hapë dërën e e përqarjes në umet po, me ku këto të dyt këta kanë hapë dërën e gjunahëve këta kanë hapë dërën e kufrit këta kanë hapë dërën e asaj që të mbesi njërzit me emra musliman atë i bëjnë punë pun të kufrit Allahu në ruyt sa të ka musliman që bëjn Sot, a ka njerëzi A po një histori në islamen Nëse e marim dhe studiujmë pak E shtilojmë pak Trathit, ja u kanë bo muslimantve Jo ja besimtate muslimant Muna fikat të me emra Hasana dhe Huseina dhe Abdurrahmana dhe këshumë rath Njerëzi kanë emrat e muslimantve Njerëzi të cilët e kanë Identitetin e muslimantve Por personalitetin E mbrenqen e kanë të jo besimtarve Por no imë përshkijet Nuk punojnë për musliman. Njerëzit që si kanë punuar për favor të xhieve, mi favor të jo besimtarëve, kundra muslimanëve për ndonjë interes, për ndonjë tender për ndonjë parke, për ndonjë parking, edhe kështu me radhë, siç kuçi bën me komun bashkëqore tash. Në emrat e Islamit dhe muslimanëve. Me emrat e Islamit dhe muslimanëve. Kjo është meselë e rëndësishme. Prandaj vëllazër, kemi nevojë patjetër më mësohet meselë. Dhe ulemat, diëtarët e parë kan fol shumë për këtë meselë saqë nuk ka ndonjë shehku vetëm se kanë në një dietar islam e, e ka riportrikët meselë. Në kanë ndonjë dietar islam, në ndonjë shehku për shehku i ve çe nuk ka folur për këtë meselë vëllazë. Megjithatë, xehli është i madh shumë. Prandaj, edhe hovi më i madh i shejtanit ka thënë që të zhduket, të zbehet kjo meselë, mos mos mos shpjego te njerëzit. Mos shpjego te njerëzit. Asa për informuar të vëllazë me dhëpin që është i njohur tana me dhëbin hanefi ashpre me dhëbet ashpre me dhëbeve që më shumë ti ka fol për çështën e kufrit kanë libra të veçanta kanë libra të veçanta dietarë me dhëbin hanefi ku një predikator i islamit i quhet Bedrur Rashid al-Hanafio ka përveç 750 fjalë që çesin për fesin e islamit janë një fjalë 750 negacione të fjalëve të gjuhës që çesin njërin për fesin e islamit dhe është i kanauset e reziku njëriju që më vëzdale prej fesë islamë shprehe janë ndërë të ka përmenjë fjalë të shkurta, të, të imta, të, të vogla që njërëzët nuk i konsidrojnë kërgjaj që fjalë të hola, të vogla të aldjet në ndryshme, humorët në ndryshme fjalë që kanë kuptimin të ardhme në qesilë njëri në kufrë edhe kështu më radhë kanë përmenjë prej, prej këthyre që të thotë që Mesaren e imanit, Simon, iman? nuk kemi mundësi me kuptuar pa e kuptuar kufrin. Shumë prej njerëzve ne kohën e sotme, në seifut, në mesaren e imanit, që quhen prej njerëzve selefi, në seifut, po dizen taman në definicion. Kur ne s'e dาลin mesaren e kufrit, aqal mund si me dit problem është. Dาลim një problem. Nga se janë diku prej shumë lëvizjeve, shumë filozofive, shumë ideve të ndryshme të cilat nuk janë prej ideve të sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj për Pranda mendim zahar sahabët e Muhammed s.a.s. se atë e kënë pasë qartë të mesele Muhammed e sënë vë ka shëru qartë të mesele Parashëllot pëjtje A ka pasë në kohën e Muhammed sënëse Munafika shumë Më dhejfe i bëni eman Ka thanë muna Munafikat e kohësë Sonë Në mënë kohës të abijinëve I janë në matë kështje ka thanë se Munafikat e kohësë për e amerit Sërë Allahu a.s. Ka thanë në kohën e Muhammed s.a.s. Munafikat jenë mundu në maksimum me fshej kuhrin. Jenë mundu në maksimum me fshej kuhrin. Munafikat e kohës son, thot të bëjnëve, e shprejhin ku kufrin haptas. Me pas dalë, sot, hudhejfi, më një aman, që kishtë nëmë për mëslimantë. Munafikat e kohës son, në trendë dhe kënë bë kufrin. Në trendë, në për motot dhe slaganet, i u dheqë ajo vë lezër. Dhe, dhe gjithë pas shkajtë fshejhin vë lezër, të gjithë f nuk e kam me gjithë zemër të gjithë shenë pasë saj se nuk e kam me gjithë zemër se ka me gjithë zemër, se ka përnime se ka pasë qëllimin e ka pasë qëllimin, e kështu më rath shenë pasë saj adhe këtu shihet nevoja madhër lezër për të shëru këtë mesele mesele në e imanit thash në kohën e i bëntajmijës është përmen një term i cili qëtë mesele të imanit i qujnë mesele lë asma i wal ahkem Meselët e emrave Termeve dhe dispozitave Emri musliman Emri mu'min, iman Emri nifak Janë emra apo terme Që i ka përmen në kuranë Allahu Gjellewala I ka përmen në kontekst të gjehnit, ignorancës Beduinët, arabët, nomadët Se nuk i dingë të termë Ka thonë Allahu Gjellewala në kuranë الاعراب اشد كفرا ونفاقا ارابت لو مادد اتا تجلات نو كان يهتوما مسلمات من مدينه وكان يهتو لارت كان كفرين متما كان نفاقون متما بسا لا يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله اتا نوكيدين كوفيت ديفينيسيونات يا صاح ان شاء الله كا زبريتك اي ترجمه اي تي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تاش ka formuar atmosferë e imanit tek sahabët. Po. Po ja sa saçi ka formuar atmosferë vlazër. Ata kanë jetuar me definicione. Me ndër vlazër, një fëmijë i muslimanëve, një fëmijë i muslimanëve, në kohën e Muhamedit aleyhissalatu vesselam, me pas ndodhu ndonjë munafik që kisha Muhamedit aleyhissalam, apo islamin, apo musliman, apo jihadin. Dhe këto me radhë, apo autoritetet islame, nëse i kisha, ai më iher ka shkurdë, i ka lëmur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. سيكو تش كان دول كيو ما ومير ابن سعد رضي الله ان كان في مي فوجل ا كاص نير كون منافق قرض قال لي محمد صلى الله عليه وسلم قرض الله جل جلاله كزبرت ايات دوكا ورتتوه فيارن مير ابن سعد سيكاسيني فوجل لو كان بلا سو نرز مجيد عطا محمد صلى الله عليه وسلم Ka vazhdu t'i konsideron Pre jashtë të njerëzë i musliman Duk e ditë se këto janë munafika Duk e ditë se këto Njerëzë janë munafika Pa në edhe më thonë vlazor Meselë e imanit I ka dy mëniat studimit Nja Dut me studiu meselët e imanit si atmosfer Si bindje Që thash ka të boje shumë ma ta se Kur jemi vetë Që farë musliman jemi Kur jemi para njerëzë Që farë musliman jemi Në këtë aspektë Në aspektin e studimit të veprave të zemrës, të frigës nda Allahu të subhënave të alë, të shpresës të kallahu gjellewale, edhe kështu më rafë. Duke i studiu në njarjet që ka ndonë në kone Muhammed e Lesham, duke e menduna gjenetin dhe gjenemin, duke e besu gajbin botën tjetër, duke i sjetë të parafëtërimit të botës tjetër, ma aferneve. Kjo është një meselë më rëndësi shumë dhe në këtë mesele kanë qenë shok të Muhammed A. A. Ata nuk janë marë shumë me definicione dhe mesele e dytë pjesa tjetër është ajo që i përmendi i bëndemi e Rahimullah dhe djetartë islam janë marë shumë me këto mesele pas dalje se murgjive që janë dera e një fakut pas dalje se murgjive këj grupacion që bëjnë dadhim mes teoris edhe praksës që bëjnë dadhim mes fjales edhe veprës Dhe kështu më radh. Dhe kanë marr ajete vëllezër. Kan marr ajet edhe janë mundu me argumentu me argumentue ë besimin e vet apo mendimet e veta shejtanike që i kanë pas me argumente. Për shembull, për shembull, sapo i lexojë trim, kanë marr fjalta e Allahu xhallaahu, Allahu xhallaahu fol për besimin, për imanin edhe veprat. Ka thon: "Pse Allahu subhanahu wa taala me lidh sana wa dadhun ma ulldina amanu wa amilu ssalihat." ato që kanë besuë dhe kanë dhe pruve për atë mira. Allahu dhe Allah ka përmenë këtu lidhë se në dhe. Dhe në gjuhën Araba është një regullë se wawi, apo dhe në gjuhën Araba këtë përmenet, dhe më nënën, kjo është për ndryshim. Pas ka dalim mes besimit edhe dhe prasmir. Atëherë dhe më thonë, kanë thonë, pas e që Allahu pas ka baut dalim mes kësaj dhe kësaj, dhe pra skana për imonit. Dhe pra puna, namazi, islami, gjihadi ed Anën tjetër i shohin djetartë islam Sikusif janë e të teori edhe tjertë E kanë sëllumë më të madhe këtë, këtë mendim Pse? Keov dhe lazer ka qenë zanafila e pare Zanafila e gjunave Sot Apo Pas sa historie A ki gjith njerëzit të cilët kanë bët gjunave Dhe kanë mendu se janë të bët se vab Po Monë është me gjith këllot njerëzit ndu nja Sot Qe bëjnë Bëjnë vepra që janë kontra islamit dhe me ndojnë se ato vepra janë vepra që i donë Allahu subhanahu ta'ala pra ndajnë shme rëndësi të forën për të meselë kemi hasë në kone sotit njerëzi të cilët vritën në parën e Isafit në Afganistan në parën e Kondërt si ku me vdekë në parën e Ebu Gjehlit dhe Ebu Sufjanit dhe ato njerëzi që uen shahida prej haqadarve të na Tash, a nuk ka nevojnë më istudiu këto meselë A nuk ka nevojë xhamati më joft, ju më joftë mëseile vëllazër. A nuk ushqego gabem trashanik? A ka pas mundësi ne kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, njëri që vdes në napalë e bu Sofjerit muçu't shahid. Kësh mallërzim, kësh dallaverë me fenallahu xhellehue ala vëllazër. Kësh mashtrim. Me të mashtruën drejt ti, sa shkurqja se do të ka marr shtëpien, do të ka marr tokën, do të ka mashtruën në mal por me të mashtru në fejnë e Allahu Subhanahu wa ta'la në të termë, është problemi shumë e madhë. Prande Vlazër, këtu koncentroni se janë mesele shumë të mëdhoja. Janë mesele të jetë mëdhoja. Se kush ka banë në të mesele e ka përzinë mikun më armikun. Onën tjetër, në Arabinë Sauditë Vlazër, ki njerëzi, që i qujë Mujahidat qafira. Me qëfar shpjegimi kështo. Me ata se, Mujahidat, që i ka ndohet me luft Që luftojnë qeverit pro-masone E janë këvaric Nuk e ndëgjën kretari në muslimanve Këvaricët në një prejtë transmitimeve djetarve Qëka janë? Janë qafira Dymendime djetarve islam Janë qafira Do më thonë edhe këto njerëzikën në qafira E kush kërën në musliman? Në vetë puna do më thonë këto njerëzikë Që, që janë pro-mason Qeverit masone që janë në botën arabe Edhe në këtë dyjon mbesin kryetarët e muslimanëve të ngjajësh me Omar ibn al-Khattabin sipas tyre dhe faktikisht domethën mujahidët kanë khawarij, kanë an-Shafi'ra, enak çtondrojnë meselët. Ja, të unë mes islamit, mes mes rëzër, është për lajm të ulë njerëzve përmes islamit, përmes muslimanëve. Dallë, zotë, është me rancinë çdo periudhë për periudhave të shpjegohen këto meserit të vëllezhit musliman. Edhe u kam rigjan domethën çdo njëri periudhë kush si merresh në një meselë për meselëna let pyet. Letë pëjtë për të mësele Letë interesot mirë Në kush kush thash me definicion e mi mësuk të mësele Ama me më rëndësi është mi kuptuhe Sepse sahabët Nuk kanë qenë gjithë djetar Mi shpjeguhe, pedagog nuk kanë qenë gjithë Mirë po të gjithë i kanë besu të mësele Kharitë për vëllidi Unë ju pësjue, akon djetar? Nuk fëtar akon Djetar së kanë në lëzë Mirë po kërë është dashë për po këtë mësele me më folka fol Në Sheikh Muhammad ibn Labira, Allahu masharaf, me mesira ne vet gjasë ngjarje e parë në ngjarjen e një nit prej njerëzve i cili ka qenë nga pala e Musailem el-Kezhabit. Musailem el-Kezhab ka qenë pejgamberi i rançës. Qi ka dal kundra Abu Bekr as-Siddiku dhe kundra Muslimanëve me luftuën. Të cilët e Islamin timi rahun Allah kanë qenë binicë me jarzëto. Luftar, ti kanë luftu mosliman. Kanë një numër të madh, më shumë se sahabët. Dhe Kharish Muelidi ka qenë komandantë i Abu Bekherë Sidikot një luftuhë të njerësi. Ka pas në mesin e këtër një qënë një njerëzve, që i përmendom që i kënë besu mësejnë e me këtë dhabit, njerëzit të qëtë kënë posë e luftë a shtuhejtë në favartë të muslimanve, normal, du të me dalë në favartë në, ka ona musliman. Ndër të ka ardhë njëni për njerëzve, i cili nuk ka që letër të musliman, se unë jam në, në presion, kam presion jam në dhun, në dhun, Janë duke më kuzua të njerëzi Janë duke më kërcnunga të njerëzi Nuk ka që letër I ka që letër Apo ka artë kharit më velidi Ka thonë, na kemi qenë për njerëzë Që kemi pasë presjanë Prej anësë mësejlime dhe ushtërisë mësejlimes Atëherë, kharit më velidi duke i njoftë të mesele Duke i njoftë të mesele I ka thonë Hëllë abdejte udhra Pëse nuk e që varë s'ju e në tëne Pëse nuk e përmenda arë qi çe dru ti çe tragopa krevolt ti çe çupaq e lotëma to njerëzë ëstë që shemor vash njerëzë se ti nuk jeni pajtim me atë që e banuse ilame kthevë këtë meraz po mëzer tema është jena mesela është shumë transheshme 700 entarrman seku kanë të bëjnë këto mesela të imanit me jetën të porritshm gjenia e muslimanëve është sot se si kushçi është taborat e muslimanëve ndarët e muslimanëve që janë janë sikur që janë sot vetëm se për shkaka saj se nuk i njofin mesenet e imanit. Sa e muslim, sa, sa musliman dhe lezër, këto nuk e farin namazin. Sa e sa njërë që pretendojnë në islam, bëjnë shirkë, bëjnë kufër të qartë, ma di e ndoshta e shajnë Allahun dhe lezër, musliman, vejtës e si thënë musliman, në qëtë sirin e sotshme, Allah që i rofër e dorës ati tagutit, në qëtë sirin e sotshme, në shanë dhe lezër, Një prej zanatëve kresore e dini qa është të popëtën tje Si ku në Sërbi, e shajnë allahun Nërvozot, taksiste e shajnë allahun Prej nga këto meselit, nuk është qëllimi këtu ti përmendim ti keshim në ato njerëzë E thujmë me kesh ardhik ta Me lot në zemër, do më thujmë Me mërzit madhe, thujmë i këta Për kjo është në meselit muslimat Prej nga në dulën në të, të meselit dhe zë A ka pos në kone sahad dhe aka pas në kohën e muslimanëve ndonjëherë vëzërr ndonjë hoxh mashallahun nëse i thot dikush ittaqilla ja shallallahu kur ka ndodh kjo ndosht ndosht e ndejon këtë meselën sot pse vëzërr se nuk është Allahu më i dashuri ta atë njerëzit nuk është Allahu më i dashuri kjo ka të bëjë me meselen e pa domethënë me atmosferën e imanit meselen e imanit vëzërr nëse nuk e ke në zemër nëse nuk e ke në zemër djua të të rshet Shini rëqetë, Vesh i mdëgjonë, Trupi përrezentonë, Lapsi rëthonë, Dora vëtonë, Pushka luftonë kontra muslimani. Qëpijes të të ne, lipin punë pas taj. Me cdo kushtë, I nati qënë, Më bëhe dhe qëpionë. Kështu bëhe njërëzët. I nati qënë njërëzët, edhe më bëhe shpionë, Edhe më bëhe më punë të një shkavitë. Në konë pjesë e shkijeve, konë dhë musliman Edhe, këto meselë e vlezër Kanë mërije dhirë në të deregjë sa Sa që dhe më thonë, vlezërit tonë, Mujahida Në Guantanamo që i kanë qenë Allah i në rovë gjithë dhe më thonë Allah i rujtë të të njërë që i kanë dalë për atje Në të dorë në shkavit kriesorë dhënjas Shefit të shkijeve dhënjas Në Guantanamo Kanë ardhë hoqëllarë prej Arabi Saudite Ma si shala i Në i bëg Po, instruktorët e CIA-s dhe FBI-t i morën ato njerëzit liçul se nuk i njohin këto mesela vllazër. Po shoin këto mesela këtu më drejta, si më njoftu se pse duhet më imësu këto mesela vllazër. Pse a duhet më njoftu këto mesela? Patjetër do të më njofto këto mesela te imanit, me ditë se kanë kë ki vëlla musliman, kanë kë armik. Kanë kë mik, e mjus, kanë kë armik. Kanë kë mu'min, e kanë se këje. Kush është musliman? E kush është muhsin? E kush është mujahid? E kush është i luftuar rrugën e Allahut subhane ve dhe mos përzihen këto mesela. Kush është hozhi hakut edhe kush nuk është? Kush është daveçi hakut edhe kush nuk është? Cilat mesele janë më prioritare do rrespara dytë të tretë ajo. Kështu më radh. Sepse kjo mesele ka të bëjë me meselen më të madhe tjetër në vëllazë, fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir. Një pjesë njerëz do kanë më shkuën në xhennet, Allahu na bëft nasip, një pjesë e njerëzve kanë më shkuën në jahannam, Allahu na ruajt. Që në shkuën në jahannam kush është në xhezr. Ato janë në parnë e besimtarve. Sepse Allahu Gjellivala në shumë a jetër lazër, Ka folë për to mesene Ka të regu në gjari Allahu Gjellivala Ka të regu për atmosferën e besimtarëve Ka të regu për parën e besimtarëve ka, ka të regu për atmosferën që është ata Ka të regu dhe munafikat Dhe ka të regu vëzërën e dhe ato njerës që janë ndiku për munafikave Allah i pastro, thërathë dhe muslimanë prej Njerës që janë ndikohën nga munafikat Ma minkum, se ma une le hum Dhe ka në mesin e juve n E ndë gjënë skajnjuzin E ndë gjënë algezion dhe njëher E ndë gjënë filan hojën dhe njëher E ndë gjënë filan dyshimin dhe njëher Dyshime Dyshime Që i gju në njerë shëjtanin në vesht e njerëzve Në medet e njerëzve E ndë njerëzve i gju njerëzit Flasin njerëzve vetëm për të mesin Dhe shaktorën për qarje Kërqarje në mesin e muslimanve Ta ne ka thani bëndajmi Rahmë Allah dhe njerëz Wa laysa fi al-qawli ismun 'ulliqa bihi as-sa'adah wa ash-shaqaa. Nuk ka ndonjë emër, term për të cilin është lind lumturia dhe mjerimi, lavdërimi dhe qortimi, sevapi dhe dënimi, e a'dhamu min ismi al-iman, sa termini imonet. Kufrit, qolli hatha summi hatha al-ismu, hatha al-aslu. Prandaj kjo mesere thot në në në lamin akidas shqut al mesail al asma'i wal ahkam mesailat amra dispozitave nuk ka ndonjë emër se kërë domon fiku kuptimi i fes allah subhanahu wa taala nuk lip shum libra me lazim nuk lip shum libra me lazim sa libra i kanë lazim sahabët pak por jo s'ka pas lexzim nat vak nesin vak amsu muhammed sallallahu alaihi wasallam pra vetë rresmëh rikëmsukto mesale kush është me muslimante kush është Me ju muslimat. Kush i një muzlimat dhe dhe kush nuk i një muzlimat. Zdoher kanë qenë ato me muslimat. Dhe në favor të muslimat dhe kanë punuaj. Fërtaj, veprimtaria jonë gëzër. Ato, që, ato sejnde që ne i posedojnë, që ne jemi të zëtë të asaj, duhet me punu për muslimat. Duhet me punu për qëta, që ka punu Muhammedi a.s. Që qëtë Allahu razime në e vendit e legykimit. Fërtaj thot, Allahu subhanehu e talaj paskali, qështjenë e lum turis për gjithmonë. Dhe çështën e mjerimit me shkundje helen, më së lena sa ish çka është islam, e çka është iman, e çka është ihsan, është një fakë. e çka është nifaq. E përmendin nifaqun blazor. E përmendin nifaqun se ajo për të cilës më shumë të rrezikohemi na është nifaku. Edhe në aspektin e suksesit që na e ngadalson suksesin e neve muslimanëve është nifaku. Për atë tër. E përsintar, në vazhdimsi kanë më na prodhuën neve njerëzi që flasin në lëkurën tonë, në gjuhën tonë, në gjuhën e muslimanëve kam qellimin, jo në gjuhën shqipe. Në gjuhën e muslimanëve, në gjuhën arabe, në gjuhën aksumar, në gjuhën e Kuranit. Fjalar me çalma, me xhibe, me mihraba, me imamë, aksumaraz. E menjëntifsuh. Derisa të harxojnë ata e harxojnë atë autoritet pastaj morni tjetër dhe një tjetër dhe një tjetër dhe kështu me radhë. Derisa Njerëzit të cilët nuk i njohin këto mesele, binden, binden duke vrarë njerëz të fëmijë dhe gra, kështu mërof, më sakra se çenka xihodi farzain apo atje, apo se u deshën ka me luftu beshara al-Saudin dhe beshara al-Asad të tjerë kështu mërof. Në mëton sot, muslimanët të cilët nuk i njohin këto mesele, Allahu subhanahu wa ta'ala waqashu, ne beshara al-Asad dhe të tjerë kanë marrë shumë beshara al-Asad të tjerë, shumë Sufyania të tjerë që do të vinin parakiametit, që të bindë njërë më shëllët e imorit. Nëse, nëse, nuk je i bindë se gjukimi me ligjet tjera pas ligjit allaut, se gjukimi me demokratie është kufur, që të qetë për e fejtë islamet, nëse nuk je i bindë se zgjedhjet demokratike janë kufur e kështu më rath, allahu ka me të qurë bësharën e sada, që të vrasin fmit, e të pinë gjakin tyje, që në jërë shkije, e qafirat mëdoj, i ka me qënë për akja me të djejës me gjusht që me u bin njerëzës e për një me ka në në qafira të në në të besimtari i vërtik bindit me giren, me gjelozin që je ka për kufita allaut kër të shkellen kufita allaut tje ki bindje për ata kër dikush ësha në allaut tje, reagon me njëher a në tjetër dikush prej njerëzë, nuk mu shet men kështu a po, nuk mu shet men a gjerojn e farën e shkën në haqe kështu më rad Musliman hocalar m'in hudbe për për pastartim, për teshat e bardha, për abdesin, për nifasin, për hajdhin, edhe kështu ra, me radhë për respektimin e prindërve, m'in xëllë temash, për temat e imanit, kur njerëz si shkon menjë, madje friksojmi lezullas, ne kemi ndezur me veshë tona, thonë frikomi me lezullas, to meselesë se pastaj do të më dajë njerëz. Frikomi me rezë zbanë, rezë zubëlet, kemi ndezur me, me veshë tona. Ato njerëz, pastaj do të më ndod në një vrasje në shtëpi, në një masaker. Allahu na ruaj të mbrojt musliman jetë, edhe fëmijët aty Allah i mbrojt do më ndod në një traditë e madhe për dikujt na prinjërit pastaj kemi ndihmu vllazër ato njerëz e shahon bile u hashin në otrat kënaonat jaksu më radh bojn shumë prej seneve që ndoshta edhe nuk ka hije kësu më radh madje thon bashë boka këta dhe ata dhe këta dhe ata se nuk i njëohet këtë mesele pande vllazër kemi nevojë patjetër me njëoht të mesele sepse këto mesele kanë bën me jetën tonë për dështim me ditë se kanë kje armike kanë kje mek kësu më radh dashai dergumion sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith me smtarin nuk kapsho dia për një vrimë sat kafshoj 700 herë, 10000 herë, derisa të kafshosh në shpinën e tone. Sepse imoni këtu të shpieut. Sepse imoni nuk kanë bërë njerëz të shpia vet. Te familja e vet. Domacini i shtëpisë s'është boni. A ma hortikejste vlazer musliman gjithë dhunjan, vallahi në Filipin, në Japoni, në çdo dhunjos, mbali ku do të çitin musliman. Nëse preken, të ka prektye. Nëse preken, të ka prektye. Nuk ka liaj një tasi një ato njerëz. Të ka prektye. Rane, faku madhë, në dal inifaqu më i madh në Kosovën e Sotit është ata njerëz që i kanë besuar kofive të Saikzbikos. Me një diplomacisë, domethënë, atyre, ata njerëz të cilët i kanë lënë dha shqiptar sikur sik i kanë ka lënë sot. Që shto. Edhe vazhdojnë me lënë, nëse flasim në aspektin e shqiptarë. Po nëse flasim në aspektin e imanit, ata i kanë ndaktë njerëz muslimanë sot me sa sa kusur shtete. Në sa sa kusur çeveri, në sa sa kusur munafikash dhe taguta sikur Asadi, të cilëve nuk, nuk i nuk i kanë ardhur shanse me bos sikur që gabon siban asati nusim allah subhanahu wa ta'ala allah jalla ta'ala imanin ne para ne besimtar nusim allah jalla ta'ala allah subhanahu wa ta'ala nabam pray prayer zotasil attakon me peamerd me shahidun me issemir wa sallallahu ala nabina muhammad wa ta'awana alhamdulillah rabbil alamin